Rama desde Coruña. Eloi desde Coruña. E desde Barcelona, estrenado original, con pocas nos que me acaban de amenazar con cancelar o meu pillo. <ríe> Empezando. isto bueno. no lo vai entender nadie, pero... Pois, non sei se se encaixa aí na, na escaleta, pero, ou, ou como puxetes eh, Rama, pero quedáramos en que eu vos iba a contar un pouquinho dun pouco que aprendera. Eh, é sobre un tema que temos aquí medio recurrente, que é o tema da nosa sintonía, eh dereitos e ese tipo de cousas. Sí, teño apuntado o que sabe Eloi de Creative Commons. Si. <risas> bueno, eh, pues... ah, amigo, Oye, como, como prólogo levades dúas semanas falando de CC, CC por aquí, CC por ali en nin conta medera de Creative Commons este é o que sabe no é que de... <risas> <risas> non chega a ningún país xa somos xa somos, vale. eh, xa, somos eh, xa crecemos tanto como se fósemos unha empresa que xa utilizamos siglas que internamente nisequera se sabe que significan ¿no? eh, eso, esa burocracia corporativa eh, no, pues eh, <risas> bueno, porque aprendin un pouco de esto. bueno uh, os oites que xa nos escoitaran eh, xa sabe que levamos unha temporada que estamos metidos en pod galego e ¿No? e en pob gallego, pues, pues hai unha certa comunidade dos que dos que estamos alimetidos e hai xente que sabe eh, de, de, de certos asuntos, e ¿no? De vez en cando organizan aí eh, charlas un pouco para pa os que estamos alí facendo os podcast, non? E unha delas, unha charla que non puen estar de todo eh, pois, eh, pois foi de, de ese tema de, de Creative Commons eh, eh, músicas en general para pa poner no podcast, ese, ese tipo de cousas ¿no? e y bueno, a raíz de eso básicamente empecé a investigar un pouquinho eh, eh, a entrar na página de Creative Commons, que hai unha página e eh, eh, bueno entrar un pouco eh, de esto ¿no? e eh, Recordemos que o, o tema, a duda que nos corroía de alguña maneira é a nosa sintonía, está basada nunha canción de Nine, Inch, de Nine Inch Nails, do disco Ghosts, eh, que está en Creative Commons. En concreto, está en Creative Commons eh, by Attribution non-commercial. ¿no? Ten como distintas capas a licencia Creative Commons. E ¿no? nosotros sabíamos que era non-commercial. O que nos chocaba era por que se, se Creative Commons, despós este, este artista John Kio puido facer un beat que puido vender por, non me acordo se era 30 dólares, a Lil Nas X, e como Lil Nas X puido eh, esto. Si todo esto é non-commercial, como puido ocurrir todo eso. Bueno, sinceramente, polo que eu investiguei estos días, creo que simplemente é porque a Nine Inch Nails ou a Trent Reznor ou, basicamente, por algún motivo, non quixo litigar co asunto. Non sei moi ben porque non quixo litigar, ou mellor era non lle valía a pena, ou mellor era un, tema de, era un tema de imagen. Porque puxer non xa de coescritora o tema, non? Pero or, originalmente dos samples... Bueno, mmm, sí, non é só lo que o poñan de core escritore que a licencia impediría lle venderlo por 30 dólares a naire. Claro, o tema, eso... Eh, non, eso... non é xa lo de poñerlo... Non é xa lo attribution, como decía Eloi. Mm. Eu, escoid, polo que busquei, atopei atupe, unha entrevista ou así, atopei unha entrevista a Trenresme, atopei un trozo de entrevista a John Kiu que non trataban o tema un pouco directamente así nestes termos que estamos falando, ¿no? pero, pero si sí tocaban o tema tangencialmente y la sensación que me debe que John Kio eh fichó ese beat sin saber las implicaciones legales de lo que estaba haciendo y que Tran Resnor básicamente dijo, "Uy, sí, me, bueno, me parece un como que me parece un temazo, me parece muy bien, pero como que básicamente por lo que señan no quiso ir alí a ver qué cantos cartas podos sacarle. No sé si es porque ellos ahora son os cartos a Tran Resnor porque pensou que era un tema de imagen que íballe perjudicar máis do que isto, ou porque o mellor contra quen podía ir era contra o rapaz que sacara 30 dólares e non contra a Linasex. E aí xa eh, xa, digamos, creo que isto xa excede as nosas capacidade, as miñas capacidades de investigación legal sobre sobre sobre o tema. O que sí que me parece que está claro e que non dá moitas máis dudas e que é eh, o que realmente xa falaramos, non? Que Os nosos episodios, cando están en Youtube, Youtube flagueaos como como que xa teñen unha canción, digamos, coa que non temos dereito a lucrarnos, e, por tanto, desmonetiza os os vídeos. Eso, creo que, básicamente, é razonable. Por que algún non nos eh, non nos desmonetiza? Sinceramente, imagino porque pues, o algoritmo non é perfecto, básicamente. Porque, eh, eu diría que Esas son un pouco, básicamente as conclusións Sei que non é perfecto a conclusión Porque non sabemos todo ao final Pero creo que, basicamente eh, O misterio está como que En ti, creo que, non sei se misterio Pero está, está resolto, non, non dá pa máis Efectivamente, basicamente non dá pa máis Entónces, o misterio está resolto E, eh, bueno, damos O tema de, de Creative Commons Por retanjado, entonces. Estamos estamos aquí tachando temas. Otra cosa que os iba a decir, medio relacionado con esto, es que otra cosa que, sea, que, no temas, que quería pero, pero hacer, hacer... Otra cosa que querías hacer... Es eh, sí, que, que te, vamos muy rápido. te llamamos sí. medio pendiente. Eh, eh, no sé si conocedes eh, eh, de Internet Archive, creo que se llama, que es como una página web, que es una uh -huh. organización sí. que pretende un poco, pues eso, hacer un poco de de archivo do internet básicamente, ¿no? Porque eu creo que é verdade que hai un pouco, parece que esa ilusión de que todo o que se pon en internet que vai estar aí para sempre. Pero penso que é unha ilusión, polo que eu pasei por esa época claramente, ¿no? Pero ao final despois, pues eso. Sí, pues, pero agora ah, é evidente que non. Eso, bueno, bueno é, é evidente se te pousas a pensarnos, ¿no? ¿No? hai organizacións que están facendo haciendo esto por ejemplo ahora en este estemos que en tempos que estamos grabando ahora pues inicio de 2022 pues tenían por ejemplo una campaña para eh, decían saldar o eh, digamos cultura internetil de, de ucrania por ejemplo no que pues puede ser perdida por los servidores que pude saber por ali o, o por o por otros temas de ciber warfare o, o ataques directos no eh, tenía una campaña así y E, basicamente, unha das cousas que vou facer tamén é vou meter isto, vou meter este podcast que eh, estimado Inter estás escoitando, pois vou nos empezar a meter tamén no Internet Archive para que den aí para eh, hasta que... Eh, Estamos o, seguros con... de que non queremos que se acaben no, pero Internet Archive eh, funciona así o sea, a, a xente ten que activamente meter as súas cousas no Archive eh, Non no sei eh, eu creo que se, no, se eu non subo, creo que nada original non vai estar na vale vale y, y e, e xa te digo por últimamente por noticias que vin pois eh, pois teñen esa campaña no de ei, hey, axuda a meter eh, a conservar eh, uh -huh. o internet ucraniano na forever ou ¿no? polo menos x anos máis ¿no? e, así que asumo que certa digamos se, se piden mans e que todo uh -huh. automatizado non está xa, xa, xa. vale pois pues, tiña Na idea que, de que sí que sería algo sería unha legión de bots non unha legión de, de colaboradores pode ser que teñan bots pero, pero bueno eh, polo que se ve, fan falta mouse non solo, non solo cartos polo que eu me pareceu entender pero bueno, xa vos digo, estou bolo lanzando aínda non o fixen, igual xa vos conto xa veremos no futuro en que quedas Eso, xa vos contarei eh, como se, se vai algunha desto de ou o no, o me entero más de cómo funciona. Pero bueno, en general, la verdad, pues teño que decir que me parece que, por supuesto como tantas otras organizaciones, pero se, esta organización, pues pareceme que ten un... Bueno, pues, pues pareceme... No sé no se sé si es señal de que me he estado haciendo mayor pero pareceme loable eh, o que quiere hacer esta esta, esta organización que, que vos puedo decir. En general, digamos, no me refiero solo de Ucrania, ¿no? Pero preservar un poco... Eh, a cultura de, de pues eso, de dos anos de 90, de dos 90 está aquí, pensando que isto pode ser reemplazado por, ou, por non estar suxeito a caprichos ou a intereses económicos das empresas que controlan a internet hoxendía, non? Entes, pareceme... Recordemos que estamos falando en abril de 2022, eh, na semana da compra de tuites moriron máis, que ben... é que nosotros vemos moi evidente ahora mismo, pero cando o edites dentro de un ano, pois pues, é palabra no ¿no? correcto correcto así que nada simplemente pues eso, otro punto de que teño ahí una miña lista de tareas eh, respecto a este, a este, humil, sí, a este no cre creo que no se nos creo que y lo más no nos va a dejar olvidarnos que, que twitter ahora es, es seu, básicamente bueno no sé si seguiré cuando cuando se anunció cuando se publique este capítulo no sé si seguir en twitter E unha vez que sales de Twitter, me parece que o, o que pase dentro perde bastante importancia. Sí. Sirva para que me estai contando, non sei unha vez máis tamén como dino, eh, cando se este escoitando eso non sei como se la o conto, pero eu eh, eu estou en Mastodon tamén, se queredes, por que non? Eh, Oxe, empecé a seguir a miña primeira persona en Mastodon, que por outra parte é unha persona a que seguía en Twitter e eh, eh, dixo que iba a deixar de escribir alí para pasarse outro e dixen, bueno, pois, pues, vou nos seguir aló. Eh, sinceramente, te llevos que dicir que coa app que uso eu, que é twidere, eh, a experiencia é virtualmente indistinguible. A experiencia mm. de usuario. Mm. Eu... Sirva isto tamén para decir que eu me vais aí a aplicación de chess.com, da última vez que pegamos a conversación similar, desde entonces, solo xogo con Eloy, están pegando, sobre as palices, se <risas> si hai alguén que nos este escuitando, que seña tirando a malo, pero consistentemente malo, non no hai, teñen, olvídanse má veces, eh, cosas que teñen, no, teñen que ser malos de decir, no me acuerdo, que me a a un estamos ao nivel eh, que me busque que na aplicación. Só faltas tú rama para que te poñas e que cada un pick llor que cada un pick, pick fighter ou reverse pick. Eu eu, eu podo estar ao nivel de de Elo en Mastodon porque estou registrado, pero sabe, eu non creo nin que teña nin que me acordo a contraseña. É eh, seguro que estou ao nivel de noé, no é nobe <risa> sí, O meu nivel de xadre é similar, estou registrado pero non me acordo da contraseña. <risa> sei no distinguir da, sei no distinguir das damas. Efectivamente. Bueno, eh, aí acaba aí acaba agora si sí, o parte o tema de, o, o follow up que vos traía que vos traía. Foi pues moi a verdade. As metas chorradas sempre son interesantes. Tiñas unha historia sobre anchoas, noé. Tiño unha historia sobre anchoas, efectivamente. Estamos, estamos un pouco saltando de aquí para los, pero é unha historia que me pareceu moi curiosa. E eh, que despois de, de iso me de parecer tan curiosa porque a mirai ben, pero eh, vou la contar tal como me pareceu inicialmente. Eh, esto é un... Vou facer antidivulgación científica. Eu teño un amigo que fixo un, un estudio eh, que me pareceu moi interesante porque o entendéis mal. Entón vos explicar o que entendéis mal e despois se si vedes que vos parece interesante pois pues mirades ben. Eh, hai que saber de turbulencias eh, eh, de alga do mar, pero tampouco é un tema que todo mundo lle vai a emocionar moito. Pero, a ver, a historia é a siguiente. Tine un amigo que se chama Vieito e eh, Fisiofísicas traballou no, no Ciencias do Mar en Vigo, non sei, mira, na universidade. Bueno, eh, E, estuvo na Espedición Malaspina, e tal, é unha destas de persoas as que se en algún momento volvemos a fazer entrevistas, estaría guay a entrevistar porque estuvo na Espedición Malaspina e... ten historias guays e, e, Esta semana publicou en, en Nature, creo, un site non desde dous chismes conocidos es decir, non sei en caldo dous, non desde un paper que sobre sobre eh, biofibro mezcla de estratos de agua, suena apropiadamente Lo tema eh, eh, como árida. Ahora está en Southampton pero sigue trabajando con sus eh, compañeros de la Universidad de Vigo, entonces la Universidad de Vigo tenía un proyecto que era eh, intentar investigar por qué había afloramientos de algas en una ría de bueu, que parece que, eh, bueno, eh, en una ría de bueu, eh prepopulación de huevo que parece que le muchos problemas a las patíes. Entonces, llevaron allí un, un barco, estuvieron 15 días tomando muestras de todo lo que se movía eh, para intentar pues eh, ver si qué eh, qué dinámicas había, como como se generaba, porque básicamente el problema era que como de turbulencia de auga fría de riba se mezcla coa de baixo, os nutrientes dunha capa que en teoría é máis ou menos tan capa pasan os da baixo, nos da baixo hai cousas que a comen e de repente mm, temos un afloramento de algas. Non me acordo de esta parte na que xa vos digo que é auto antigovación, eu non me acordo destas cousas, estudei na unha senatura da carreira fai 15 anos e era unha senatura de camiños, que tapouca que fose eh, pois eso, que te Eh, pero bueno, más ou menos, o tema é ese. Entón, están investigando e eh, queren adivinar ou queren descubrir por que se move a auga, por que se generan turbulencias e eh, cambios de... Entre distintos, intercambios de, de calor e de... e de... Eh, alimento, logo, entre nutrientes entre distintos estratos de agua. E cunha auga que está neles no barco, está perfectamente plano o mar, en un está como plato, non notan nada, joder, pois pues, ven unhas turbulencias de la leche 10 metros para baixo, pero que narito está pasando aquí? Entón, fíjense, no, no sona que leva o barco, que era, que era un barco pesquero, entón seguían, ainda que os eh, utilizaron para pa facer cosas científicas, pues, seguían tendo o instrumental para detectar bancos de peixes. Entón, ven que ten unhos bancos de peixes eh, enormes eh, ali. entonces realmente non tenen eh, ninguna maneira de, de mirar que pasa, porque no fueron a pescar, entonces no tienen redes para subir a los peces. Pero tienen unas sedecillas para mirar, para buscar microalgas, entonces tiran las sedecillas a ver qué, qué pasa. A ver qué a ver si a ver si son la campana, si si suben algo. Entonces, cuando cuando suben está eh Vai gustar isto, a ver, está espeso de de, no, espera, a ver como é a cousa. <risos> hai ovos de, de bocarte espesos. É así, sí. sería así. Perfecto. Perfecto. Correcto. Maravilloso. Ante divulgación completa, a xente xa xe perdeu eh, o que hai moitos ovos de avocáte. Entonces, o que acaban deducindo é que eh se ve que, que os bocártel pues, entran na ría para follar como animales e entón eh, o... bueno, a turbulencia propia do acto eh, o que vai a mezclar as, as distintas capas de auga e eh, que é o que causa que despois eh, bueno, saia eses intercambios de calor, etc. Isto me fixo me gracia porque, xoder, despois se si vaciras teados paisanos tendo que ir a o a responsable do, do proxecto da universidade, non que irá a computar e aplicador. As bateas, pues, o que vos jodan as bateas sou unha chancho as follando, que é simpático, eh, pero resulta que, a partir de iso, pues, parece que é eh, bastante revolucionario porque é a primeira vez que se eh, encontra un exemplo de que eh, animales eh, generen... Eh, o sea turbulencias ou mezclas entre distintos estratos de, de auga, e eh, que era unha hipótesis que existía desde facía moito tempo, normalmente a turbulencia, pues, todo, as súas hipótesis establecidas son que a genera o vento que a generan as mareas. Eh, entonces sempre houve a teoría esta de que, oi, o millor tamén os bancos de peixe son a dar, moven auga auga, eh, eh generan intercambio de, de aguas augas, eh, isto hasta ahora non se demostra, incluso se parecía que se demostrara o contrario, pero por lo menos neste caso concreto, que era unha ría, terá todas as condicións de contorno moi definidas, esa era unha cousa moi peculiar, pero bueno, sí, neste caso moi moi muy... concentrado. Efectivamente, sí. eh, as concentradas as acheiras está Galí, sí. seu concentradas eh Bueno, esa é a razón un pouco de que, que parece, de que salga nunha revistas como prestíxio e tal, pero bueno, eh, a mí, máis que máis a lo de eso, da importancia que teño de o prestíxio que lle poida dar a vida e toda esa, me falta graña a crear isto de que de que salga a ser por... non sei, sé, de que as santxuas poñan tan tan por maten mesijo. Eh Eh, pues eu, o málogo disto non é que para compartir o, o paper seguro que non está en aberto esas cousas, non? o título? non, non, non, eu que teño é que estuve unha escritando porque avisaron un grupo de, de whatsapp chegou a me facer unha entrevista nun, en twitch, nun, no twitch de ciencia e tal, se chama entonces estuve en 10 minutos escritando a conversación en definito puxos a chorar o cativo Entón, teixen a mitad. O sea, esta é o, o conhecimento que teño e o equivalente a ler un titular en, en Twitter. Non vole que vea De todo isto que vos contei, eh, a mitad era mentira e a outra mitad que era a verdade era unha verdade máis explicada porque o tema non teño unha idea. Eu, intento, bueno, eu intentarei ver. Aproximadamente. Intentarei ver. Este é o típico caso que dentro, dentro de un ano, inténtalo intenta mirar e ter que facer unha edición por encima Non lo sabíamos cando gravamos, pero sabémolo agora. Todo o que dixo, no, eh, era mentira. <risa> bueno, pero non es... entendeu nada porque o cativo estaba chorando eh, papers, eh. Tú, defines, foi, no mal, e estaba outro. Bueno, pasaría, iso pasaría papers, O primeiro que dixestes foi, "Es que o entendí normal, vou facer antidibulgación." Así que, Co correcto, si sí, si sí, sí. sí, no é o primeiro a rendarte no. da da ferida, claramente. Más que nada, por si acaso, os cuida a YouTube, tampoco os cabré conmigo <risa> y digan, pues este hombre qué cojones está hablando, tiene puta idea. Bueno. bueno con, sí. Conoced esa web archive.org escrito a r x v eh, Sí, eso, eh, sí que sí. Un buscador sí de papers eh, no sé si solo se pueden ver os abstracts o deis a ver algo más, pero... Seguramente deixa algo tipo de rastro este documento, este a publicación de vieito entonces seguro que por aí algo se pode encontrar. Hmm. Bueno, ese non eh, xa, xa tería que sería moito traballar para, para o podcast, pero xa sabedes que eu son eh, usuario externo da UDC e, e gústame utilizar os seus recursos eh, así que seguro que as malas se pode ir un momento a un ordenador da da Universidade da Coruña eh, eh, ir e ir mirar a Lía a ler o, o paper de, de Dieito todo seixa por pol este de podcast A mi sabeu-me mal contar xo esto e cinco minutos e cando esbocando o paper se <risas> si te has muita curiosidade no, Resultame, resultame, <risas> resultame curiosidade por... sobre todo se, se fixeron simulacións do asunto e eh, da turbulencia e ese tipo de cousas Eh, que me dio comentaches ¿no? esa parte resultaría me interesante de cómo, sobre todo como é a simulación que, que fixaron para estas cousas pero bueno, os detalles esto resultaría me interesante, pero bueno xa sabedes bueno, vosotros xa sabedes a, a que me dedico pero bueno, para que nos estéis coitando pues eu, eh, pues ao final dedico a, a ese tema de, de software de simulación entonces esa é a parte que me resulta máis ou que teño máis ganas de saber os detalles de ver que fixeron no peor. Mira, non no se me pasou por a cabeza que xe fora intersear cada ah, unha vez que dices te ha sentido. Sí, home. Estamos nos deixando moitos, moitos deberes para pa os próximos capítulos, eh? Pero por outra parte, eu vou tachar este tamén un tema menos pasamos ao siguiente que maravilla, estamos sendo super eficientes Foi boa idea o de compilar os temas, eh? Bueno, é, Rama, ti que fixaches ti que, que fixaches ese de traballo Rama, é o seguinte tema Pois aí, O seguinte Na orden na que o teño apuntado é O que falamos de PJ Ah, si sí, Isto que falamos de, de A veces eu desconectome da conversación do WhatsApp eh, <risas> E desconectome Como xa dixen a vez Casi eh, a propósito Para a que despós mo, mo contedes eh, Dentro da grabación ¿no? eh, a, veces, a veces Pola diversión, polos loles Eh, direi que creo que o que me pareceu entender é que PJ Bot ou que deixara o antigo host co-host de, co -host de, de Reply all meteose a facer outro outro podcast que vai sobre cripto, no? esa é a historia? si, sí, sí, correcto errama, eh, entendo que rama ti, escoitaches escoitaches algo vale a pena Nada, non escoitei absolutamente nada de cripto Eloi, porque me dá un pouco de repeluso o tema últimamente. Vale, vale. Tú no escoitaches algo ou sabes, leístes este artículo que me pasaste de si ten algo de interés o tema? Creo que este podemos usar directamente, non ten muito interés. O artículo estaba un artículo de Nikwa o ex fundador de Hotpot de periodista especializado no mundo dos podcast en en eh, básicamente é unha historia de eh, decir, non só dar a noticia de que volve Pilligote, está eh, ora ten un podcast de sobre como volve Pilligote en formato, pero agora en forma de tazos, eh, sino un pouco pois pues, repasar a súa historia, eh, porque por que foi entre comillas, cancelado, ou porque tuvo que deixar a primeira plana de, de replay All, eventualmente irse de Reply All, e, que é o que está intentando facer. E, bueno, a a min, parece moi curioso o, o artigo, porque reino a led, e cando empezas a led, ou cando ves o tweet no, que se refiere ao, ao artículo, antes incluso de facer click, é pues, un montón de, de este prexuicios, no? de prexuicios xa volve, ao final levaba moito tempo sin saberse dele, por suposto que iba a intentar volver, eh, e por suposto que un multimillonario, porque hai que recordar que eh, PJ Bot e Alex Holman son co de Reply All, e que cando Spotify les dá un pastizal tremendo a Gimlet por, por comprar Gimlet logo, pois pues como dueños de Reply All a ambos les caen un montón de diñeiro, que despois Eh, creo que temos na, na lista de na escaleta temos outro, outro tema que é o mal sabor de boca que me deixou o programa de Replyall no que se ponen a falar de cripto en Replyall é eh, unha das cousas que, que me deixou o mal sabor de boca é que te pues, dicen a Alex que sabemos que tú tes bastante dinheiro que os sintetizadores que compras o sea, que, que tes baratos non son eh, bueno É maneira de dicirlo, é unha maneira de... É como nove. É dicir, se si sí. si alguén ten nove é. sintetizadores, igual é que non sabe qué con que facer cos cartas. É unha maneira de dicir... sabe decir, demasiado, eh, ben. Eh, <ríe> Sólo sí, quero isto. Ten decenas de millóns de dólares, eh, pero tampouco hai que andar a salva de salvaña cara de dicir... Bueno, Supoñamos que eres unha persona normal, eh, sin máis... Eh, sin máis asteríscos. Pero bueno se si, si o un pouco te que estás forrado. E PJ Bot é un rapaz de 30 anos que está forrado e casualmente e, pues, agora de repente entrou o interés no mundo da, da, das criptomonedas. E, parece que unha vez que che dices, dices, sí, sí, tá en sentido, ¿no? é unha destas cousas que dices, claro, é, é un periodista que ten que irse do seu traballo por no cual ten moito prestigio, ten moita, en fin, ten moita audiencia e tal, e que ten queirse por un tema bueno, clásico de cancelación ou wokismo, se si queres, o que xeño primeiro que foi abrirse un Substack, que é o mismo que se fixo eh Greg Ginko esta eh, xente, non? Entonces, por suposto, por suposto que se abre un un Substack. Ao final eh Eso, unta moitos, moitos prejuicios, e o que me deu a sensación foi que se os estuves escrito antes e fosse facendo check-check, pues teria chequeado todo, e ademais que me pareceu que o, que o, o artículo, o, o periodista, pues que tiña os mesmos prejuicios que a mí, porque foi, facen, foi facendo referencia a, a todos, ¿no? Eh, pero, vaya, mas a lo de eso, é que me parece que é un tema que nin, que nin é particularmente interesante é decir é eso unha persona que, que genera prejuicios é que neste caso pues, se cumplió en todo. Rama, desde Podgalego. Eloi, desde Podgalego. E noe, desde galego Podéis escoitar nada original e outros podcasts en galego en podgalego.agora.gal Agora ou agora? Eh, outro tema que creo que sí que podáis dar un pouco de conversación é a... O que tiñamos... Eh, empecé a escoitar eh, por recomendación de Eloy eh, dentro do universo de, de Podgalego eh, un podcast eh, sobre eh, naciones eh, minoritarias europeas eh, que se chama Fora de Mapa. E... Eh... Realmente a min eh, chamou má atención en algún capítulo eh, en o que entrevistaban a, a expertos eh, sobre alguna comunidade en concreto eh, bueno pues, cando falan en inglés ou cando falan no idioma propio eh, obviamente eh, doblan o, o idioma eh, do, do podcast que o en galego Pero eh vez que usa, que al entrevistaron algún algún experto que falou en castelán eh, deixaron o castelán eh, bueno eu como comentei con Eloi no, no WhatsApp eu faría o mismo por pragmatismo pero é unha é, moi curioso eh, Na, eh, quería sacar o tema a ver que, mm. que opinabades vos No, é ti Nada, eu son tamén, como, como dixo Como dixo Rama, na última grabación Eu, digamos, como Deixámola así, vamos, non quixemos, non quixemos Que se nos alargarse moito Non falei moito do asunto, pero despois comentei no, no, no Twitter, porque a verdad que pues A mí gustame Gústame gusta moito fora de mapa, eu diría que aprendí Moito do que, do que Contan así en general e, Vamos, eu creo que é do creo que é moi bo contenido, a verdad. Eh, Gústame moito. Rama creo que coincides tamén. No sí, sí, sí, sí, Eu, vamos, estou encantado. Estoy casi me puxen o día en 10 días. E, y... non, non, pois pues eso pues a, a bon ritmo, non? Eh, Ti no, no, escoitáchelo ou escoitáchela a nosa conversación? Que, que, que opinión, que dache interés ou crees que vas a escoitar ou non? Sí, Sí, interés, interés dame, bueno, non os coitei aínda, escoitei o eh, ou vimos falar vos outros de, no? no WhatsApp e tal, pero non no me puxaron a escoitalo, así que me dá interés, pero, bueno. Pois pues, pues, a min es esto, sí. a moi, moi curioso rama que que que esta conversación porque eu escoitara estes, estes episodios antes, ¿no? Eh, mm -hmm. e de feito, pues, en paralelo, pois pues, outra con outras personas, eh digamos, tuverá esta, esta esta conversación a raíz de alguén que lles deixou un comentario no iVox, a Fora de Mapa Esos comentarios iban eu, a ver, eu creo que iban a mi parecerme, a senta... eu creo que a mi sentaríanme mal, se os vise en nada original, suponho ¿no? eh, ou equivalentes, ou se fose o autor de Fora de Mapa, e ese eh, a diferencia do que dixo Rama que o que di Rama pareceme, pareceme razonable ainda que, xa vos digo Es, leo vos estes comentarios iniciais que houvera ¿no? eh, un anónimo di magua que os convidados non falen en galego así a secas bueno, perfecto <risa> non. Sí. Bueno, non hai non, non me parecería mal isto pero o segundo a verdad creo que a ver que opinar os frutos querendo escoitar un podcast en galego atópaste que máis da metade do contigo está en castelán a mí que eso a, déxame ir un tono que me parece un tono moi negativo sinceramente, un pouco crítico, e máis pensando, unha vez máis, estamos falando dunha xe, dunhas xe, unhas persoas que fan isto por amor ao arte, e encima que eu, a verdade, que creo que, me, o, que, me, o, que me, o primero que me sale pensar é que moitos xa están aportando a eh, pues a cultura galega en general, no creando contido de calidad en galego, sin darlle pois, pues bueno, sin, sin plantearse se terían máis eh, ointes se fixeron outro idioma, ¿no? como Kendi. Entón, eh, chocoume moitísimo ver esa crítica, así, desa de maneira, de ¿no? tuver a conversación. Eu pensaba naquel momento, pues, eu, igual eu un pouco máis cerrado de mente, ata que ti rama, a verdad, ponéndolo de outra maneira, fixechesme a abrir un pouco a mente. De decir... Bueno, pero eu creo que non hai... No, non hai cualificación que valga que o comentario é unha en fin moi que sí, o comentario é... é un pouco haters con hate. Ah, sí. a pare... exacto, eh, eh, a verdade, gusta unha definición, eh, a bueno, de... pero... haters con hate. Eh, pareceme, eso, pareceme duro. O primeiro que vos dicía, pois pues párceme, pues bueno, pues vale, mágua, vale, xa pues está, É o que igual un pouco o nivel, o mellor do que decía Rama, no? De decir, é verdad que claro, deixas un pozo aí de diferencia de estatus, porque hai uns que no traduces e outros que sí, no? eso cando... A vosotros non vos dá un poquina de rabia? Eu reconozo que me dá rabia e reconozco que me, que me resulta me ridículo que me dé algo de rabia, pero cando no te diario, fala alguén en catalán traduce, ¿no? cando fala alguén en galego non ou traduce, non se titula ¿no? eh... é unha cousa na que me levo fijando moito tempo, sempre penso, joder Que non estamos tirando tamén Porque non nos titulará a nosotros tamén Crees que é un tema de pues, comprensión É pues sí, o mismo, mismo nivel de sí. No que me no que me meto eh? pues sí, sí, sí. Xa, Sería o mismo Porque mm. vale que seguramente Hai unha maior comprensibilidad Mutua entre o galego e o castelán Que entre o galego e o catalán e O contra entre o castelán e o catalán Pero o nivel non pode ser Muy diferente Tire o... Oh. Ainda ainda me comprei un libro en catalán a semana pasada. Así que Non eh... no no comprei eu, que vivo aquí. <ríe> bueno, pues... no, bueno, yo, bueno. Eh, entendo que dis, é. A ver, eu creo a maior parte das veces ver, enten... non, non recordo é, eh, unha eh certa sensación de, de rabia no momento que sempre después sempre penso, e digo, o que nin ten que dar valor, pero entende, no no sentido contrario, cando en na Televisión de Galicia eh, entrevistan a alguén, tanto eh castelán parlante como portugués parlante, moitas veces non lle meten subtítulos tampouco. Eh, vale, son dúas lenguas totalmente, o sea, son son eh as linguas de estados eh, diferentes. O sea, aí sí que entraría o tema político de como é de outro estado pues, teríamos la que poder de tal para que non se distín para que a xente non a vais a entender pero a xente en Galicia entenda perfectamente, a non ser que falen un portugués moi cerrado moi rápido, e vexan que non, que non consiguen entender poñenos sin problema ningún Pensades que hai moita cons, por exemplo, na Televisión de Galicia? Pensades ou na Televisión Española que dicías, non é? Pensades que hai moita consistencia, porque eu teño a sensación de que algunhas veces fan unha cousa, outras veces non a fan. Si, sí, eu creo que hai un pouco disto tamén. Quer dicir, é normal, non? Pois eu que sei, pois a min vénse me á mente, eu que sei, pois no luar de toda a vida le van indo xente en español e ali, entre comillas en directo, pois non traducen nada. É unha conversación, como dicía Rara, ah, no, medio en español e medio en en en galego, é listo en outras cousas, o mellor, pero máis producidas... De, por exemplo, terán, terán libro de estilo, que eso se sí que terán definido. Mellor en programas en directo, non, pero, na, sí, pero eu a creo, rodación eu, seguro que ten un... Eu creo que o libro de estilo da galega, quitando o que en directo, é eh, que todo o que seña... Entendible por, por, supoño que Algún criterio da redacción eh, De noticias pues, E se ¿no? eh, eh, si algo é es especialmente eh, Con un acento diferente o tal pues, Intentan, intentan Poñer subtítulos Non no me cadrou de ver Últimamente nada en su, Con subtítulos na galega sí, Pero bueno algún, eu, Alguna vez pasou ¿eh? sí, eu, eu tamén o no teño así Bueno, en calquer caso, eu tamén unha das cousas que, que fixe en rama e recomendeite, ou, bueno, creo que ti xe aí vas chegar igualmente, non sei se no, de che, ti entraches disto, eh, que hai un episodio de Fora de Mapa, bueno, por decir, por decir algo, ¿no? eu, que sei, eh, vou decir, pues, en, en Fora de Mapa falan de, pues, de ou mellor, falan de dos rutenos, falan dos frixios, falan de, pues, non me acordo como se chamaba, o Asar Beresho, así, como que era unha minoría albanesa que vivía en Italia. En, en Sicilia, eh, sí. En Sicilia, falan de, pues, non sei, de los, comunidades los, os, así sí, de, ese, de ese estilo. E tamén falan de Extremadura. Sí. Que pasa? Eh, Tenen eh, capítulos nos que falan de, de minorías... Eh, digamos, étnicas ou nacionais ou tal e tamén outros nos que se centran máis no aspecto lingüístico mm. eh, o de Extremadura era moi centrado sí. no aspecto lingüístico correcto, right? correcto. Eh, y... de feito, traduxeron a un experto na, na fala na fala extremeña eh, no que intentaban bueno, pois eh, discutían a posición de si era considerado pues, un dialecto do asturleonés ou si era unha lingua propia as diferencias que había de É verdade que eh, facía no idioma, no idioma propio, facía en estremeño ou en castéu, non sei sé si se chamaba castéu ou estremeño, era mesmo. Creo que había, de feito, de feito había, había, parte, do, do, sí. había parte, había como os dous, ¿no? ah, unha parte. É verdade que non conocía nada ao asunto, e parece moi interesante ese en concreto, non? Eh, sí. além de outros, pero ese tamén me parece eh, E parece moi interesante pongo nessa liña, ¿no? Porque a conversación era Totalmente, pues eso, os, os, os presentadores, os, os, os, os, os, eh, os compañeros de fora de mapa Estaban falando en galego E esta persona que te de invitado, que non recordou o nome pues Falaba en extremeño e A, a realidade sí. é que era inteligible, parece-me a mi ¿no, Rama, non se si sentite, sí. sí, sí, non sí, recordo sí. ter que ir buscar nada Entendíase, Entendíase básicamente Entendíase perfectamente, sí Sin, vamos co, co, eu creo que con sabendo galego eh, eh, de castellano entendíase eh, era unha conversación que era totalmente fácil de, de seguir ¿no? e xamente a ver non traduciro está o aspecto práctico por suposto que decías tírama desto é o aspecto prácático eh, bueno é eh, que eu no creo que a motivación de, de, da xente deóa de mapa é eh, eh, darás de dar a conocer estas estas comunidades visibilizalos pues, darlle cierto cierta categoría pues os seus idiomas eh, eh, van polos en valor sí, eh, sí, sí. deixar a conversación co experto no idioma propio pues foi un un vamos eh, un bon sexto sí. único sexo eh, muitas veces fan a comparación entre como están as situacións de ciertas lenguas e fan a, a paralelismo co galego en cambio bueno pues pues por temas prácticos, cando fala alguén en castelán, incluso sendo galegos que pasou alguna vez, sí. pois deixaron en castelán. Que como como dixen o primeiro, eu tamén o faría. E xa son o primeiro que mete mitad do que fala en galego xa son a castelán por por como, bueno, por o galego da zona na que falo, así que na zona de da Mariña está moi Tem un gallego, sí, un gallego sí, moi, todas as castrafadas xa xa, por eso, si, sí, si. Sí. son ainda máis de arriba de o cabo, pues, espesas aí, no no, sí. no o galego que tedes que tedes os outros. No meu tamén, evidentemente, no meu no meu galego tamén, tamén é o mismo, pero bueno. Eh, nada, en calquer caso, bueno, eh, eh, eh, eh, é é verdade, xa te digo Rama, abrichesme un pouco a mente, porque eu quedara co basicamente quedara na negatividade. Contra o... Sí, pero, contra pero... o ese comentario que vira no iVox. Básicamente. Estaba un pouco eu obcecado eu en, a con en contra da crítica. Eh, tamén eu estuve en oportunidade para esplayarme máis. e eh, Non deixei unha línea que Se dixera o mesmo nunha sola línea, tamén poderia sonar. Iriante. Sí, sí, sí. Bueno, eu, que eu xa vos digo. Pero bueno, en calquer caso, sirva esto unha vez máis, a verdad, para recomendar... Eu todo o que escoitei de fora de mapa hasta ahora me gustou, non estuvo o día porque, bueno, xa sabed en general me, vosotros xa sabedes o que me escoite tamén que, pues que casi nada o teño 100%, pero bueno eu esto... Eh... Pero a cambio... Eh... Estuvo mirando hoxe a licencia Creative Commons e como se vai nona poñendo non... tal. Claro, Esa. Hai xentas que lle gustan as cousas pasivos de poñer, de poñer un capítulo ou 20 e todo seguido, o e sea, hai outros que fan cousas, e... bueno, tapo que. Se... Pero pero bueno, eh, no é particularmente para ti, pois pues, xa che digo, se non sei sé que os coites todo, verdad, pero a min em eh, ser, eh, vamos, pareceme parecerme interesante. E aproveito para Pues bueno, para que nos esteid escoitando, e non vira os tweets que puxen despois da última grabación tamén, que eu asociai además esta recomendación con outro podcast que atopei recientemente, tamén que levo escoitado tamén moito en pouco tempo, que se chama The Redline e e e ás veces pareceume resultou moi curioso e gustoume escoitar en paralelo o contar o capítulo de Fora de Mapa e o capítulo de Redline porque poden tratar temas de minorías similares ou de territorios similares, pero claro ten un enfoque totalmente distinto. Este de Redline titulanse algo así como dice Redline, é o podcast onde entrevistamos en cada capítulo a tres expertos sobre a situación geopolítica dun territorio, ¿no? por exemplo. Entón, eh, pues, pues, o de Transnistria, podes escoitar o capítulo de Transnistria de Fora de Mapa e o de, eh, de Redline. No, por supuesto bueno, se falase galego se entendes galego, entendes inglés eh, mm. eh, sí, sí. En, entonces pues notas moito en notas moito, digamos por unha parte, como os de Fora de Mapa contan esta toda a parte un pouco máis cultural é verdad que contan a historia e todo eso e os de Redline como contan a parte un pouco máis fea máis de, bueno, fea entre comillas no pero máis de os intereses geopolíticos, de control o sí, caso de Transnistria está moi claro ou sí. claro, un caso do Nagorno no caso de Nagorno-Carabaz, tamén. Que a decir que falamos en o oh, oh, 29 de abril de 2022, porque, francamente, eh, igual é importante de cara caro futuro. Eh, decir que estamos falando de Transnistria ahora mismo, sí. o que sale ahora mismo nos das noticias. Eh, evidentemente, é bonito falar do tema cultural, o, pero, claro, o tema tampouco é o que podes es No fora de mapa, por ejemplo, falaban de falando no, de casos trasniste, creo que falaban do Tiraspol, ese partido que ese equipo que chegou contra o Madrid. Do Sheriff, Tiraspol, tiras tir, tiras mencionabano. Eh, claro, pois, pues, eu eh, pues, eh, sin embargo, no Red Line fos pues, falaban de do arsenal de armas que teñen alí e que están alí desde, desde 1990. Por mm. decir algo, no. Pero, Pero bueno, e moitas outras cosas, xa vos digo Hai máis episodios, non sei se Rama Eu creo que son o único de momento que escoito de Redline, non sei se algún de vos sí, Non cheguei a escoitar nada de, de, de Redline Pero detrás niste Podemos recomendar un, un, un post de Xeorama Que leva anos Desactualizado Pero bueno Non... Hasta este ano a vida en Translistra estaba bastante conxelada, entonces o post, o post seguía actualizado. Seguía actualizado. Quizás hasta ahora. Pero bueno, xa Quizás verás. Hasta bueno, o, entendo que no POS non falabas do Xerif Tiraspol, non? Eh, fal, falaba de Xerif Tiraspol, non do equipo de fútbol, pero da Xerife... Xerifo... O grupo Xerife é no, o doño do importante país, de todas as Xerife. Bueno... bueno. Eh, xa os digo, en calquer caso unha recomendación que me estou adiantando a sección pero eh, pues, bueno, medio relacionado co que viñamos falando e eh, a eh, verdad que, pues bueno, supoño que é unha época para que enlle interese pa estar informado de, de estes temas recordemos, como dino eh, moitas veces hoxe abril de 2022 eh, pues, pues cadra moito no, na, na actualidade ¿no? eh, si, sí, están está as noticias están as y eh, eh, bueno, eso pues nada, Odito eh, Recomendados vale, esos dos. Pues tachado este tema, pasemos al siguiente, que ahora empezamos en en Ratchet. O de escaleta, da un poco de de quitóle dinamismo extra. <risa> a mí a mí, me, a mí me <risa> sí, sí. Y está dando resultado muy tarde, por ejemplo, tachando <risa> cosas siempre divertidos, sí. <risa> por tiñamo, oxe, oxe, oxe, tiñamo, Tiñamos, o xe, tiñemos temas hoxe máis eh, más... tiñemos temas espesos. <risas> tiñamos temas espesos e tamén como máis concentrados, <risas> no de, eh, de a pero... espesos pero lixeiros. Exacto. Bueno, eh, este tema é teu, Eloi, eh, vida real eh, de Batman and the Bridge Builder. Bueno, pues eh, esto bueno, casi casi me meto me meto en la sección de, de, de recomendaciones, de what's making you happy, que decimos otras veces. A ver, bueno, si te vas a meter en la sección de recomendaciones, entonces pasamos otro para arriba, porque ah, yo sigo vale. <risa> hay un tweet que, que, que me tuite H que no me enteré ahí. Eh, a tabua periódica dos jugadores de baloncesto. No ah, sé se si te uh, asisto. Si, sí, sí, sí, acórdome, acórdome, a tapa periódica dos xogador de baloncesto. Si, sí, eh, que eh, non igual, igual non. A ver, non que era tá interesante, pero que che bueno, que, eh, que che provocou, eh, O no eh, no eh, eh? que teño apuntado aquí na escaleta O que teño apuntado é: Noé non pilla. Sol novo, vago escondido. nun comentario sobre tapa periódica de xogador de baloncesto. Correcto. Yes yes no. Yes yes no bueno Efectivamente, unha tabla periódica de xogadores que, que para pa máis irri, tal como te ha apuntado Javier na escaleta po, tabla periódica de bolers bueno, que sí, por, como... Porque quería poñer todo en unha línea Efectivamente, son xogadores de baloncesto Esta parte xa entendemos todo Pero vale, entón A tabla periódica de xogadores de baloncesto é un tweet que recita T. Eloy eh, de un periodista deportivo, creo de... de, de centrado na NBA que, que corréis se me equivoco pero vamos, isto parece máis relevante que o, que o que fixo foi facer unha tabla periódica eh, pero en lugar de poñeros o nombre dos elementos pues, poñía xubadores eh, cuyo que teñaba un apellido similar ¿no? creo que era todo que, sí, sí, que foi así, todo que entendí sí, no sí, sí, sí. simplemente parece era que eh, recordaba yo o nombre ah, simplemente Pero eh, por encima de ese tweet citando y eh, eh, escribiendo por encima, tu eh, tuite H diciendo son no vos vago escondido. <risa> eh, no es, eh, no entiende nada. Y yo esto es no, en, en non, pero no es no, no entiendo nada. Eh, Rama, tú eh, estás en sí Entendo Eu estou en sí E eh, calquera que escoite con atención este o oboso podcast Debería estar en sí Ves, ese, ese comentario xa mos des... Xa, este desembáula Le, xa, de podcast <risa> <risa> Somos tres <risa> <risa> Vale, vos xo Vos xo contar Pa tres ointes que temos E te, un deles nos está enterando do que pasa Vos contar Eu, eh, tú non... Esta máis foi unha cousa que nos traixas que nos traixas ti, non no, eh? uh -huh. eh, é? Nun episodio que non recordaría... Eh, a verdade que foi... a mí mesmo non me presto muita atención. Eso, xa, vai ser así. Pois, eh, debeu ser eso, eh? Porque nun podcast que que gravamos non recordo cando, pero diría que antes da pandemia, ou máis ou menos aí por o early 2020, quizáis? No, antes da ante pandemia, casi seguro. O sea, é, é antiguo. An anterior. Bueno, non é importante isto. Pero en unha das cosas que ti nos recomendabas, ¿no, eh? na sección What's Making You Happy, como xa dixemos, era que ti estuveras vendo eh, en certo programa da BBC era certo concurso de, de preguntas de cultura xeneral de estes, Bueno desde Sky na tele. Creo que era BBC, sí. ou igual non era DC, igual era outro programa. Sí, sí, da, da BBC. Eh, con, eh, sí. Eh, entonces ti... Como el... se programa? Como se chama? Eh, era un programa de buscar conexións entre cato, pues, chamaríalle con el Ford, pero eso sí. es o nombre do carrerón grande. Exacto, pero... exacto. Pues eh, ti contáronos que estuverás eh, vendo programas deses, e eh, se non recordo mal, a ti fascinábache a eh, dificultad e... Eh, O, o que eran capaces os concursantes e poníanos en directo unha proba a Rama e a Min que pues, de... Rama e Maseu only con E Rama e Maseu fallábamos estrepitosamente e non éramos sí. capaz de dar co, de dar co asunto non, hasta que ti nos deches unhas pistas, hasta que ti nos deches unhas pistas, que, pues, creo que foi Rama, eh, acabou, acabou, por conectar ou algo así, pero xa nos deas moitas pistas, a verdade. Creo que non estou sendo moi duro o Rama. Eu acordo contigo. Está bien, porque, no, eu sí, sí, creo si que si vos, nos vos, nos a resposta definitiva, que non chegáramos a resposta. Pois pues nice que, igual linchecamos, igual linchecar al se vamos resposta definitiva ou definitiva ou xa nos tubeches quedar tanta pista. Pero patet dúbita gracia a opción de que agora me vallades a volver a preguntar os outros aí a mesma pregunta, eu non valla ter idea. E que o que vamos a facer. Básicamente o que vai pasar. Entonces, eh, bueno, realmente xa ches fixemos, xa, xa fallades, realmente. Sí. <risos> <risos> Pero vamos a facer outra vez. Básicamente a pregunta era algo así como eh, a ver se digo como era. Eh... había que tapar a conexión, ¿no? Entonces A pregunta, o enunciado era 2 sol 10 escondido 10 a 6 Igual non era este número, eh? 18 sí. E cal era, otro, eh, oito, e seis, era. o outro rama? 18 26 era Bueno, pues, outro número Que bueno, como xa dixemos que isto ten que periódica dos valores baldes cistas pues xa, xa sabedes un pouco de, de que vai Eh cara. escondido, sol escondido, eh... novo, non, eh, vale. vago novo. Si, sí, vago e novo. Eran esos catro, non me acordo a eh, vale. sabes acabar o des snow, yes, non no é? Te mesmo o <risa> o aí nada. <no. risa> no, a ver. Uh, a, oldi... uh, a conexión que teria que buscar entre dous sol entre 2 sol 10 eh, eh novo eh 18 eh, vago No, perdón, 18 escondido eh 50 eh, 36 vago. Non, se vale, me me errei evidentemente... todo máis. Dixen todo máis. Sal, Saltémone unha fil. Vale. non poñendo demasiado fácil. 2 Do, eh, sol 10 eh novo. 18 eh, vago 36 escondido. Non salimos das das criptomonedas, eh? Vale, perfecto. <risas> eh, evidentemente con todas as pistas que me diste. <risas> claro que chego. Así, si, si. Son Tampouco te muito meritente, <risas> non ten en conta que o eh, pero si, sí, entonces eh dous eh, sol de dos sol sendo helio o algo por elios, pues ven elio, que uh -huh. o es sea, el elemento número 2 de tabla periódica. De nuevo ven el neón, que es el dedo. Nuevo, neo, neón. Eh, Arrón, supone que vida de alguna manera de vago. Eh, cripto, ven de, de criptomonedas, como todo el mundo sabe. Sí, eh, E agora que o penso, o, vídeo, o que tiñas que decir tú, dicíndoche de o escondido, sería o número do, do cripto do cripton. Esa te di un número. Eh, menos mal que mo dixeche, eh, tamén te tamén digo que se mogóns preguntar eh, estaría improvisando, pero xa mo corto. Ba, entonces, no é, xa entendiches? Ahora entendiches o okay, que o okay, que o okay, okay. Agora entendo É outra destas múltiples múltiples seccións deste de programa que o millón ten moito sentido con aire de fora. Bueno, creo que é fascinante realmente que eh, que os outros... Eu creo que é fascinante que nos outros tres teñamos falado tantas veces que, en parte, facemos isto para eh, acordarnos de cousas que en algún momento nos resultaron interesantes, no que parte de... E eh, eu xa ni me acordaba dos título do programa. Dito. Claro, entón, que parte do que queremos hacer con esto e, e eso é que fallemos tan miserablemente os tres, esta vez falla a Chestuna, ¿no? eh? pero outras veces rama-maseo eh, demostramos tamén a nosa ineptitud en acordarnos de cousas que nos resultan interesantes. Acordarnos de cousas... Sí. Que nos gustan. É eh, eh, realmente, é dicir, isto é unha mostra da futilidade do programa este. <risas> si, si ni siquera co co de dicilo aquí el eh, un ano despois, un ano, ano eh, e medio despois, objetivamente 2 eh, anos e medio despois conseguín acordarme do, do tema, entonces pa que nos, nos sirve, por que estamos patendo. Eh? Bueno, para que ser para que cando volvas a, cando bueno. queiras, cando queiras saber de que te olvidaches, pois pues simplemente tedes que escoitar a ti mismo, esa parte bonita, no é? <risa> tedes que acordar de en que capítulo. Bueno, o escoitarlo todo, así a, eh, de, de bruto, o puñar yo, o yo a un nero. Hay, hay que ir haciendo esto de meterlo en Internet Preference, para cuando señalmos si bellos y no nos recordamos de, de nada, en Internet Arcae, por mén A vale. eh... eh, evolvendo tamén o tema de que comentou Raman no último episodio que sacamos, non solo para is eso, sino para que haxa eh, un bo dataset co que eh, entrenar unhas, unhas voces sintéticas e que fale, <risas> e que fale como os outros tres. Eh, así que nosotros xa temos o traballo do, do dataset. En calquer caso, solo por, eh, por comentarlo tamén, ou por se pasa moito tempo, se a xente está escoitando isto, todo isto ben e vou enlazar con o seguinte tema, que non sei se está na escaleta, pero apetecíame dicilo, eh, todo isto das voces sintéticas ben a unha cousa que recomendou, eh, eh, recomendou Rama, eh, que salía, en parte, en Catástrofe Ultravioleta, <risas> nos episodios que recomendamos, e utilizaban no podcast eh, X-Ray, que vai sobre o... X-Ray, Juan Carlos, que, pues nada que por certo, eh, seguí a recomendación de, de Rama e eh, estuve en Escoitando esta semana, por certo. Eh, digamos, re, digamos reenvío esa recomendación ou confirmo esa a, a recomendación realmente. Mm -hmm. O único que non che te gustou eh, ter que Escoitalo en Spotify porque é un podcast exclusivo. Sí, pe, sí, pero bueno, creo que valeu a pena. Valeu a pena. Valeu mm -hmm. pena. Muy ben pois xa que dixete antes empezaches a falar dun tema e no é cortou-te porque estaba mínimamente relacionado coas coas recomendacións, cas recomendacións. Entón, entonces pode retomar ahora xa que volvimos ás recomendacións. Pois si, sí, aparte eu estuve fazendo, en facendo, no fondo xa estuve intercalando as recomendacións, estuve un pouco hackeando o estructurado programa, pero vamos, xa recomendei fora de mapa, xa recomendei Redline, xa recomendei X-ray que gracias Rama, outra vez entón vou deixar isto bastante bastante valeiro, pero sí vou comentar iso que vos dicía, iso que vos deixei anotado por aí de, eh, de, o, de Batman and the Bridge Builder na vida real The eh, Batman and the Bridge Builder é un episodio de 99 Pi que creo que os tres escoitamos, e que en algún momento falamos de comentar en este podcast pero ao final quedou, quedou en nada ao final non debatimos sobre ele Eh, pero, básicamente, pues, falaba, eh, era un podcast no que falaba de, de, de, ao final da conexión entre o diseño de infraestructuras e eh, a conservación da, da, do, da vida salvaxe, sí. de alguna maneira. ¿no? En concreto, aplicada a como, en Austin, Texas, eh, resulta que unha directiva de construcción de, de pontes, fixera que, pues, eso, certa distancia que había, fixera que eh, era un bon sitio para, bueno, para facer os niños, dos dos morcegos, básicamente, dos que teñen por ala. Sí, básicamente, o que o que facía era que houvese unhas unhas viguetas no en eh, toda no sitio da fonte, ¿no? que, que estaban separadas, pues, ponlle eh, un peo entre, entre unha e a siguiente, entonces os morcegos encontrabas unhos pasillos estreitos eh profundos que eran como un sitio ideal para hacer eles para niños para pa hacer o que facían os os en huevo básicamente. Sí, sí. sí. Bueno, en cualquier caso, a mí no sei sé, eh, no, creo que a vosotros también, pero por lo que por lo que comentamos, digamos offline, eh, parece un un episodio muy bonito, muy chulo, eh moi recomendable sobre todo para que lle interese para que se considere amante da natureza ou amante da ingeniería da ingeniería ou das infraestructuras en general ou da construcción porque bueno parececemepáceme realmente bonito eh, eh, estas dous estas dos, estes dous disciplinas que a veces que se ven como enfrentadas pues como neste caso pues ser un caso bonito de colaboración e de traballo conxunto e ¿no? dónde vai a parte de vida real bueno eu atopei xa topei aí uns meses, pero, digamos, ahora digo paso de facerme socio eh, de, de un grupo aquí da Coruña, un grupo na, que chamase Grupo Naturalista hábitat que, por certo, salen en, en Radio intercoruña Coruña, que nunca os escoité, porque non me cado escritalos en directo e non teño aplicación de iVox, que te, creo que tamén están ali, pero como ten que estar na aplicación, pois pues non os escoité aí, pero, bueno, a cuestión é que é un grupo naturalista, unha organización aquí sen ánimo de, de lucro, eh, a que xa lle funga un par de actividades, Eh, que son así un pouco divulgativas un día fomos hasta Valdallo que é unha lagoa que hai por aquí na zona de mm. Carvalho-Orteixo eh, bueno, é Carvalho, creo ¿no? bueno, eh, sí. eh, fomos a facer ali avistamento de, de aves e eh, un pouco, bueno, a verdad que enseña e entretiene na miña opinión e fomos outra tamén no, no Pazo de Mariñán e no Pazo de Mariñán enséñanos un sitio donde eh, pues Demos un paseo por debaixo do, dun viaduto da autopista e, pois, pues, básicamente, unhas cruxas atoparon un oco moi bon como os morcegos de, de, de Batman e de Bridge Builder e, e, vamos, non vimos as cruxas pero contaronos os do grupo que, que se ven que teñen aniñado ali precisamente pues, entre os ocos das, das vigas prefabricadas como atoparan un, un bo sitio no e, e bueno, pareceme unha boa referencia e, pues un bo, un bo ejemplo tamén de que eu saiba non se fixo a propósito pero bueno pues ben polas eh, pues, ben bueno, polas cruxas que atuparon ali lío ou un sitio postal pa past para estar cómodas e Y nada, esa, era, esa, esa era a recomendación que, que, que traigo, que non sei é recomendación, pero pues, pues bueno, eh, a recomendación se, se que debe ser fos eh, pues, animádeos a, eh, a apoyar as eh, organizacións naturalistas ou conservacionistas ou algo así que, que atoperes eh, por cerca de onde vivades ou estades Po pues cerca da coluña, grupo naturalista hábitat Po pues, eh, son fan das actividades que, que, que fan. Pero esto recuérdame unha cousa eh, non ten nada que ver co, co do Grupo Naturalista para ver a que entente a roupa, pero eh, unha das cousas cando empecé a escutar unha entena que o un dos primeiros programas que empecé a escutar eh, era, ou, ou, ou, un dos primeiros episodios que eu foi o dos Thomasons eh, creo que xa vos o comentado unha vez eh, non sei se... Si... Con ese do concepto, no Eu non recordo. Eh, Son Tomasons, eh, estructuras que quedaron... Eh, perderon a súa función, pero quedan á vista ou algo así, non? Efectivamente. Elementos estructurais que, que xa perderon a súa función... Eh, elementos estructurales do edificio ou do, ou do mobiliar urbano, que xa non se siguen utilizando porque foron originalmente planteados, pero que siguen sendo mantidos... Eh, reparados incluso, pese a que eh, xa non tenen ninguna función. Eh, digamos, o eh, eh, típico caso de que tiren unha casa ao lado de, unha casa bella ao lado de outra, non que incluso se ven perfectamente donde estarían as escaleiras subindo eh, que quede o pasamanos encima da ora, na parede eh, que naide quite que incluso eh, axa sitios no que se repinte ou, ou se mantenha. Eh, portas que daban o mellor ao techo dun anexo dunha casa que despois eh, se tirou entonces quedaba a porta eh, pues, eh, hacia a nada, non? Eh, cosas así. entonces eh, eu desde que o, desde que o escutei eh, levo moito tempo, con moitas ganas de encontrarme algún Tomas eh, na vida real. Eh, o máis parecido que encontrei foi... Eh, bueno, eu estudiei logo na, no, no mixto, eh, bueno, o instituto mixto que estaba ao lado da, da muralla. E xusto antes de... xusto eh, ao lado do meu instituto, pola parte de fora da muralla, hai unha porta que era de... Pues, eh, asumo que principios do 1900, cando había moitas casas que ainda vivían, que ainda estaban pegadas a muralla, eh, houve algén que eh, abrió unha porta e utilizaría, supoño, Estos son en suposicións miñas, realmente non sei, utilizaría o, o interior da muralla como eh unha, fin, unha, habitación máis ou un eh non sei, unha despensa co que fora, eh, despois tiraron a, porta, a casa e quedou só na porta. Isto todo eh, son suposicións miñas que volvo a, a estar facendo eh antidivocación, teño idea de historia do louco, co mellor esa porta foi feita adrede, pero eh creo recordar que alguén me contou algunha vez que eso era pues, de, de unha casa que había aí, que tiraron a casa, que estaba a porta, e agora a porta sigue. Pero non sei se si acaba de, de funcionar como Tomasson, porque tampouco é que estén conservando, nin que arrepinten, nin que... Decir, a porta non está rota, eh, sigue... Pero bueno, esencialmente como si tuvesen posto un tabique de ladrillos e tapado o furado É eh, unha porta que está aí, pero non que no llevan más, más festas. Realmente eh, leo, pues desde que escute el programa este, hay un millón de 7 años pensando como me gustaría no encontrar un Tomás, una vida real. ¿Eh? No encontré ninguno. Pero, ahí, si conocéis vosotros algún ejemplo, si conocéis algún dos oyentes algún ejemplo, É unha cousa curiosa de buscar. Non sei se eh... eu terei escoitado ese episodio de 99 99.piai. Eh... É un capítulo dos primeiriños. Eh? Mm. Bueno, dos primeiriños o millor non, pero dos primeiros tres dos primeiriños... anos do podcast seguro. Si, sí, dos primeiros de cando empezamos a escoitarlo nosotros. O millor non é exactamente... Bueno, é, de é o capítulo 129. que xa levaban os cantos pero non moitos, agora estarán polo... Sí. A ver, é un podcast semanal, dixen dos primeiros tres anos, 129, coincide. Vome colgar a monedita. Estamos no capítulo 490, 129, e fai x anos. Pues fai eses x anos que é de 2014. Uh -huh. por pues Fai oito anos que os cuitei, e levo oito anos pensando, ah, ver un Vedon en na vida real. Eh, non sei se tedes algun exemplo, se xe vos recordar algún caso. É unha destas de cousas que que das que haber falar en en 99 PI e dites, "isto existiría tamén na Coruña". Outro caso é o dos o dos o dos pasos preferentes nos parques ou os dos camiños de eleccións lle chaman, Que, que, que Esa idea de que Desire cando, cando faxon... Sí. Ese sí que existe na Coruña. Efectivamente, se tiñamos un ao lado da novioño, que, que en teoría o que diseñou o parque quería que, que fixeras un, un sete tremendo para pa unha esquina enteira para pa pasar. Eh, Hai un camiño en no medio do, do xardín que se embarra non teño que ir trocar o Pero bueno, un disaipar. Eh, pois pues igual que Eso é es máis fácil de atopar, non? Os camiños eses. Si, sí, es Eso... claro. igual que dixa el pub, que se es... que non, hai moitos, pois pues, tomas unha indenunca. Bueno, eu, eu eh, fun agora mentras falabas, eu creo que ese non os coitei, polo menos non está aquí registrado na, na miña aplicación, así que probable que non, pero, bueno, igual, a partir de ahora no é, tes un máis para o tipo para intentar buscar. <risa> eu, eu non activamente non, non nos busquei tanto como non é seguro, pero... Non, non encontrei ningun e eh, eh, si sí que me gustaría apuntome ao quest unha cousa que, que hai aquí en Barcelona moito é o tema de igual que por exemplo o que é máis famoso en, por exemplo en, en Holanda que coxa aquí pero tamén non é, é a típica rica que está en diante da fachada que teóricamente se utilizará para mm. e eh, colgando como maneira nona pola enlle sobre cousas pola meterelas pola fachada en lugar de percormeterelas por dentro. Eh, realmente hai nos, hai en edificios históricos eh, catalogados en eh, cuidados e eh, tal e están es, eh, igualmente catalogados, eh, o sea, catalogados igualmente cuidados, eh, mantidos e demais, o que non sei se realmente a estas alturas son só ornamentales ou se quixeses meter un piano De, de cola no no salón da tua casa de, da calle Balmes en Barcelona, ou meterías a través utilizando a, a viga ese supoño que ten en cuenta que tampouco checaven o ascensor, igual están mantidos porque siguen tendo unha función non o sei, sé, ten unha dúda que, que ten non no ten unha plan saldría checaro pero podría resolver regalando un piano de cola a alguén que viva nunha casa desa <risa> Pois, pues bueno, esto non é unha recomendación, pero, francamente, esta semana non tiñe ninguna recomendación cada, pois, pues así que escuitad de Tomasons o capítulo 129 de 99% Invisible, que é unha cousa unha que Eu eixe facer caso unha recomendación, uh -huh. <risas> non bueno, é? eu parece que me toca cerrar o capítulo de recomendacións, pero de podcast a descoitar algo activamente, non vos podo recomendar nada, porque o último que dediquei pois, foi a escritar fora de mapa que xa está na recomendación de Eloy eu xumo me esa e recomendo tamén X-Rey por, ter por terceira vez, segunda miña <ríe> primeira de Eloi e, e a de e Os Tomas né? pero, ademais de podcast, hai máis cousas na vida esta semana, o amigo <risas> que me o que me fixo feliz foron, houve tres cousas que me fixaron feliz, unha que o Madrid que de baloncesto se meteu na Final Four, que naida daba un peso por es hai 15 días. Eh, Duas, eh, que lín unha noticia que decía que a serie de Sandman de Netflix eh, iba a ser a serie máis cara da historia, e eu dixen, teño aí os cómics mortos de risa, vou nos releer. Eh, estou no relendo, estou no gozando moito, é eh, eh, eh, un podcast eh, un, eh, un cómic brillante. E eh, eh, o terceiro cosa que me fixe feliz é eh, que estou... estamos planeando un viaje, unhas vacacións, eh, agora para pa finales de maio, e eh, dime conta que entre un viaje que temos programado en Xuxo e este de, de maio, eh, podo estar eh, en menos de dous meses de diferencia, No punto máis o sur de, de España, no punto máis o eh, oeste de España, no punto máis alto de España e no punto máis ao este. Só me quedaría ir a estaca de bares, que <risas> podo facelo cálcar fin de semana.